الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nëbijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tëbihahum bi ihsanin ila ju middin emma baad. Të dashër vëlezër musliman ju përshëndes me përshëndetjen islam e es-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Falëndërimi të konë Allahu të lartësuarë lafdrimi dhe përsosja që ufë që mbi të dërguarin tonë Muhammedin, mbi familin e ti dhe mbi të gjithë atat të cilët e që në udhën e ti idejnë në ditën e gjukimin. Të dashë u blajzër. Muhammed isër Allahumë a.s. është njëri u mëjë mirë. Allahu lërtuar përsosi jo vetëm sjellin e ti por edhe tiparet e tij fizike. Profeti sallallahu alejhi wasallam shuhej për bukurinë fizike dhe për sjelljen e lartë sallallahu alejhi wasallam. Në këtë emision do të flasim për tiparet fizike të dërguarit tonë Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Do të flasim për bukurinë fizike të këtij trup, të këtij njëri u të madhë të cilin Allahu lërcuar e përsosi në sjelje dhe në paracitja. Diskutimi rrës të i pareve fiziket Muhammedi sërë Allahumë a.s. për ne ka mjaf dobi po për tyre do të veqoja dy dobi e para Sa më shumë që njeriu të njoh Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, aq më shumë i shtohet besimi. Sepse vëren që Allahu i lartësuar ka zgjedhur si të dërguar për njerëzit njeriu më të përsohur. Dhe e dyta, kush e shikon pejgamberin sallallahu alejhi wasallam në anër, ashtu sikurse ka thënë ai ai ka par vërtet Muhammedun sallallahu alaihi wasallam sepse është e pamundur që shejtani të portretizojë apo të shfaqet në formën e Muhammedis sallallahu alaihi wasallam në anër. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguar i Allahut Muhammedis sallallahu alaihi wasallam ka thënë Men rëani fi lë menam, faqad rëani, fa inë sh shëjtane laja të mëthëllu bi. Wa rëqja lë mu'mini, sitëtun, gjuzën minë sitëtin wa arbaina, uh, gjuzën minë në nëbua. Kush më shikon mua në andër, aje vërtet më ka parë mua, sepse shëjtane nuk mund të shfaqet me formën timën në andër. Andra besimtarit është një pjesë prej 26 pjesëve të profetësisë. Kush e shikon Muhammedis rrallahu aleyhi vësallem në andër, a i vërtet e ka para ta. Por ama të shikoj pegamerin me virtyt, me, me ti pare të ti fizike, ashtu si ku se ka qenë pegamerin, si që ka pas para qitjen Muhammedis rrallahu aleyhi vësallem, nëse njëriu, Nuk e shikon pegamerit me ti parët e ti, po shikon drysha. Aju nuk ka par pegamerit, sallallahu alaihi wa sallam, po ka parë diçka tjetër. Edhe nëse i tu e thuhet ati se jam pegamerit, sallallahu alaihi wa sallam. Kështu. Nëse njëri u nuk e shikon pegamerit me pami, me paracitje, me formën e ti, me ti parët e ti fizike, shemë dhe shikon zi, me njërë dzezë nuk ka pa Muhammed sallallahu alaihi wasallam. To apo mendoj sa përshëhem sepse unë do të flas për tiparet fizike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por ka pa diçka tjetër. Nëse njëriu shikon dikën ënëndër dhe i, i i tregon apo e fton në diçka që bie ndesh me fein e Allahut, me fein që solli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe pretendon se unë jam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në të vërtetë nuk ka pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por ka pa shejtanin ndërsa kujëriu e shikon pejgamberin tamam me tiparet e tij fizike të cilat përshkruhen në hadithe të sakta ai me vërtet ka parë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ander sepse është pamundur që shejtani të marr formën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ander atëherë ë Joja tiparve fizike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na shton imanin sepse arrim të kuptojmë që Allahu i lazuar ka zgjedhur një njeri të përsosur, një njeri të përkryer dhe ka për njërzit, e ka bërë shembull për të gjithë njerëzit, e ka bërë mësuesin e njerëzisë. E dyta, eh na shtohet dashuria për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E treta, kush e çikon me këto tipare Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ëndër, ai më vërtet e ka parë njeriu më të mirë në ëndër, sepse është e pamundur që shejtani të marrë apo të shfaqet në formën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ëndër. Do të flas për tiparet fizike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj do të përmend disa hadithe të cilat përshkruajnë të dërgojnë tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fetyrëa e pegamet, sër Allah më një vësallem, i dërguar e jënë, sër Allah më një vësallem, fetyrën e kishte të rumulakët dhe të bukur. Në gjyrën e ka pas të bardhë, por anonët e në të kuhqë, ka qeni bardhë në të kuhqë. Trupi ti, në gjyrë e trupi të ti, sër Allah më një vësallem, shkëllqente si shkëllqimi i hëndës në natën 15. Kur gëzohej gëzimi vrehi në fytyrën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Fytyra e profetit kur gëzohej shkëlqente si të ishte një copë hënë. Kur gëzohej profeti sallallahu alejhi wasallam, kur qeshte ose qeshte, duke, si kur buzqeshte, dukej sikur dielli lëviste në fytyrën e tij aq shumë shkëllqen të fetyr e ti, sallallahu aleyhi vësallam. Kur shikoje Muhammedin, sallallahu aleyhi vësallam, të dukej si kur kishe par djelin, si kur për shikoje djelin që sa po linte, apo sa po kishe lindur. Djerësa në fetyr në pegamej, sallallahu aleyhi vësallam, dukej si perlatë. Era e dijes së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ishte më e mirë se sa era e Miskut. Kur ne vrikosej e skuqje fytyra, a thua se në fytyrën ti, e tij në faqet e fytyrës së tij sallallahu alejhi wasallam ishte hapur një kokër shege. Apo do më dhënë si kur kishe kokra shejge, fara shejge në fetyrën e ti sallallahu aleyhi wasallam. Faqet nuk i kishe fort të mbushura. Balin e kishe të gjerë. Vetullat i kishe në formën e harkut. Vetullat i kishe të hola, të gjata por u si të bashkuara me njëra tjetrën sipas një variantit një variant tjetër thot se vetullat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte të bashkuara me njëra tjetrën sy i kishte të gjerë të bardhën e syve e kishte të përzier me të kuqe e zeza e syve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shkëlqejnte ishte fort të shkëlqente çerpikët i kishe të dendur dhe të gjatë. Kur shihje sy të Muhammed s.a. të duke si kur kishe vendosur kohëll, në sy, edhe pse në fakt, a i nuk kishte kohëll, por sy të ti duke qënë fort të bukur. Hundën e kishe të bukur dhe pak të ngritur, majnë ma e hundën se kishe pak të ngritur, Fetyrët i kishë, dhe më thënë, shkëllqente, kishë dritë, dhe drita vrehej, edhe në hundën e ti, sallallahu aleyhi vësallam. Sy të kishë, veshët i kishët përsosur, të plotë, gojën e kishët të madhe dhe të bukur, dhëmët e përparm i kishët e pak të hapur, jo të bashkuar me njëri tjetërin. Dëmbët në përgjësi, në ndërmjet dëmbët në përgjësi, nërmjet dëmbët kishe pak hapje, kishe pak qelje, nuk ishin kretë bashkuar. Dëmbët i shkëlqenin, kur qeshte dukeshin, i dukeshin dëmbët, sallallahu aleyhi vësallam, kur fliste, Fjalët i duke shenë si dritë si, që dilin në dërmjet dhëmbëve të ti. Profetës sër Allahumë a.s. ka shenë njëri u me e, fytin mod bukur. Ishe njëri me mjekër të bukur dhe të dendur. Mjekër në brajk ishe të dendur dhe të mbushur nga njëri skajt i fëtyrës dhejë në skajen tjetër, nga qëshë i nofullës dhejë në qëshën tjetër. Mjekra i mbushte fytin dhe pjesën e si përme të gjokësit. Mjekrën e kishte fort të zejzës, por kishte pak qime të bardha në skajet e mjekrës dhe në pjesën e mjekrës poshtë e buzëve poshtë buzës sallallahu alaihi wasallam e thashë që kishte vetëm pak çime të bardha do të thotë që kishte vetëm pak sinja profeti sallallahu alaihi wasallam kokën e kishte të madhe qafën të gjatë qafa i dukej si një i brikë argjenti. Flokët zakon ishi mbandet të gjatë, deri të gjysma e veshëve, ose deri të kë bulzat e veshëve, dhe mbasën dë njërë, flokët i mbandet dhe më gjatë se kashë, ndoshta flokët mund të lëshon të mbisupë kishte pak qime të bardha tek balukat nuk kishte më shumë se 20 qime të bardha do të thonë më shumë se 20 sinja në mjegrën dhe në flokët e tij flokët i kishte pak me dredha pak me onde Profeti sallallahu alei ve sellem e kishte flokët dhe i lëngta. Flokët i ndante në mes të kokës. Gjytyrët i ka pasë të mdhallë si paraqrahet shupblakat yujut. Duart i kishte të hapura dhe e, të më dha, po kështu i kishe dhe këmbët. Këmbët, kur e cte, ishtë rinë të plotësisht në tokë, duart i kishe të buta, duart i kishte më të buta se sa mëndafshi. Kur i tako, takoje, kur e takoje me dor me Muhameditin sallallahu alaihi ve selle dora e kishe me tvut se u ndaf me ndafshi me te ftohet se sa bora dora e tij kishe nje er me te mir se sa era e miskut kishte pak mish tek sembrat dhe kercit supet i kishtë të mëdhej dhe, dhe kishe larkësi në nërmjetë supëve të ti. Gjokësin e kishtë gjerë. Trupi nuk i kishtë me qime, por nga pjesa e sipërme e gjokësi, dhejt e kërtiza, kishtë e një ripë ose një vijë me qime, sër Allahumë a.s.w. Në barkë dhe në gjoxë nuk ishte qime. Bryllat dhe supët i kishte me qime, të mbuluar nga qimet. Barkën dhe gjoxën i kishe rafshë, ndërsa shpina e ti dukej si një plak argenti. Profeti sallallahu alei ve selleu trupi në kishte mesatar, i bukur. Nuk ishte i shkurtër, por as shumë i gjatë. Kur ecë dikush paralel me Muhamedit sallallahu alei ve sellem, pejgamberi sallallahu alei ve sellem do të kujtë vejjate. Pra kushdo që ecte paralel me Muhamedit sallallahu alei ve sellem, profeti sallallahu alei ve sellem dallonte që ishte më i gjatë. Pra kishte një trup mesatar, trup të mbushur, nuk ishte i çëndosh, por as i dobët. Nëse do ta shikoje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me dis travetave, do të dalloje se ishte njeriu me fizikun më të bukur mes tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte erë të mirë nga trupi djërsa dhe gjëmtyrët e pegamej sallallahu alaihi wa sallam ndihej ose nuhatej er e mir e njëse radhiallahu anhu të regone thot ma shememtu an bëren kattu, ala misken, ala shejën atjaba me rrihi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam nuk kam dhir kur ndo njerë të mir më të mirë se sa era e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Një sahab i tjetër tregon se Muhammed sallallahu alaihi wasallam saher çeste në rrugë dhe ndiste dikush apo ndonjëri Ai e dallonte se profesi ose ka marrë rrugë që ndjen të erën e tij të mirë sallallahu alaihi wasallam ndo njëri takohi me Muhammed s.a.w. dhe e njente erë në mirë, ose e gjinte erë në mirë, të Muhammed s.a.w. në dorën e tijë gjatë gjithë ditës. Profetë s.a.w. ndo njërë vendos të dorën, mbi kokën, ndo një fëmije për ta përkëdhelur, dhe kë fëmi dalohi me fëmive të tjerë, me erë në mirë e Um Sulaim radhiyallahu anha Muhammed, një herë ka marr dhjersën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vendosur në an kurvante parfumin kurvante erë në mirë sepse dhjersa e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte parfumi më i mirë Profetë u në sallallahu aleyhi vësallem kishtë kisht e cjetë mirë të shpejt dhe të, të buku. Nuk e cë se si pafta po si dembel. Askush nuk ja, ja rinë të do të kërë e cëte. E buhurë rrëdi Allahu anhu të regon e thotë, nuk kam parë njëri që e cëte më shpejt, se sa i dërgurë e Allahot Muhameni sallallahu aleyhi vësallem. Ne me ndonim se toka lëviste që pegaminë sërë Allah në sëllëm ta përshkonte sa më shpejt. Ne thot mundoheshim kër esnim me pegaminë sërë Allah në sëllëm ndërsa i ecte pa siklet, pa mundim, pa vështërsi. Kër ecte ecte e vendoheshte plëtsisht kamë bë në tokë. Kër këthehej këthejhe me gjithë trupin dhe du këthejn të përshemull vetëm kokën pas. Kër këthejhe drejt njëri, u këthejhe me gjithë trupin. Kër këthejhe pas, këthejhe me gjithë trupin. Kër ecte shkulej nga toka, ecte si kur ishe duke u lëshuar nga një vend i lartë, vend të ngritur, si kur po ecte dhe më thanë posht, Si ku posë briste nga një tatë pjetë, sallallahu aleyhi vësallam. Profeti fliste bukur dhe ambël. Ka qenë njëri goj ambël, kur fliste në gjallë të respekt, kur heshte në gjallë të respekt. Kur fliste, fliste bukur qartë dhe saktë. Profetës sallallahu alaihi vësallam, kur fliste nga goja e ti, dilin margaritarë, fjalet e ti ishin perla, margaritarë, fliste qartë, pastorë dhe saktë. Nuk ishe fjalë të tepërta, por, gjërat që dëshëronët të tuathosht e njërzve, i thonte shumë qartë, me pak fjalë, dhe me shqarim të mjaftueshëm ishte orator sallallahu alejhi wasallam fliste natyrshëm askush nuk udhfliste më qartë dhe me oratorim më të madh më të madh se sa i dërgoi Allahu Muhammedit sallallahu alejhi wasallam Allahu i lartësuari mësoni ati që me pak fjalë të shprehte, do më thënjë të gjera përfshirëse. Allahu lërcuar i dha ti me nëqërin, urtsin, dhe aftësin, për të folur qartë. Këto pra kanë qenë të i paret fizike të dërguarit ton Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. Do të ndalemi këtu, do të shkëputemi për disa momente edhe do të këthejhemi në pjesën e dytë të këti emisioni, ku dhe të përmenim disa hadithe të cilat përmenim disa nga tiparet, fizike, të dërguar i tonë, Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, vë alhamdullahi rabbil alemin. Elhamdullillah, vë salatu vë salamu ala rasullillahi amma baat. Të dashu, vë lezë muslimani, mi këthyre në pjesën e dytë të këti emisioni dhe dhe të përmenë disa hadithë të cilat përshkruajnë të i paret fizike të dërguarit tonë Muhammedi sallallahu alaihi vësallam. Si që thamë, Muhammedi sallallahu alaihi vësallam ishte njëri u mëjë bukur, Allahu lëcuar kishte përsosur fizikun e ti sallallahu alaihi vësallam. Bara i bëni Azib, radhi Allahu anhu, thotë, Kënë nëbjë sallallahu alaihi wasallam mërbuan, ba'iden ma bëjnë l'men ki bëjni. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishe njëri me satarë, jo shumë i gjatë, por as i shkurëtër. Kishë një farë lërksie në nërmjet dush patullavet të ti, sallallahu alaihi wasallam, wa kene lehu sha'run jeblu gu shuh shahmet e udhunej. Kishe flok, flokët i arrinën i kishe të gjatë deri të kë bulzat e veshëve, si pas një variantit jetër përmendës e flokët i lëshon të dejit e kësupat, sallallahu aleyhi vësallam. Kala, wala qadra ejtu hu fi hulletin hamra, falem, ara qabla hu, wala ba'da hu, ahsana menhu. Falem, ara qatu, ahsana menhu. Thotë bara, radhiallahu anhu, E kam parë herë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një veshje të kuqe dhe nuk kam parë kur njeri më të bukur se ai sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e ka shënuar Buhari në Sahihun e tij. Jabir ibn Samura radiyallahu anhu that. Kan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dalī' al-fam, ashkal al-'aynayn me nëhusel aq i bejni. Muhammed sallallahu aleyhi vësallam gojë në kishte të madhe dhe të bukur. Sy të kishtë të më mëdhej, ndërsa të këthembrat kishte pak mish. Nuk i, nuk i kishe shumë të mbushura thembrat. علي بن أبي طالب رضي الله عنه thought, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير محمد صلى الله عليه وسلم نوكة كان أسيجات ذا أس يشكورت شثنا الكفين والرجلين دورت ذا كمبت اكيشت مضادت راشا شثنا الكفين شثنا الكفين wa rrëgjlejni, dhëmër rësi, wa dhëmër karadis. Kokën e kishet madhe, dhe gjëmtyrët i kishet të mëdha, tawilel mesrubeti. Uh, vijën e flokëve, ose vijën e qimeve, nga pjesa si për me e gjokësit dhe dhejë të kërthiza e kishe të gjatë, të mëndën kishe qime nga pjesa e sipërme e gjokësit dhejë të kërthiza. Pastaj thot, idha mesha, te këffe e te këffu enke ennëma jenë hattu min sababin. Kur ectë të Muhammedi sallallahu alaihi vësallam thot, kulej nga toka sikur të ishtet duke u lëshuar nga një tatëpjet pra dhe mënë sikur po jetëse nga lartë po shtë lem arra qablehu vala ba'dehu ahse në minë thote alivu radhiallahu an nuk kam par para Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe asë pas ti ndo njëri më të bukur sa i. Në një variant tjetët e këti hadithi, përmendit se Alio radhiallahu anhu thot, o kene i dhe ltefete, i ltefete gjemi anë, kur këthehej Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, këthehej me të gjithë trupin. Atëhere, po përmendit disa, të i parë të pegaminë sërë Allahumë a.s. që ti mbaj mëndës. Profetënë sërë Allahumë a.s. ka pasë njërën të bardhë në të kuqë, i bardhë në esmerë, fëtyrën e kishët të rëmbullakët, të hapur, qelur, sërë Allahumë a.s. Flokët i kishët të zi, mjekërën të zezë, Mjekun e kishte të dendur. Kishte fare pak synja në mjekër dhe në flok. Kokën e kishte të madhe, syt të, të vëllai, i bukur, vetulla të holla. Shpatullat i kishte të gjera, supet të gritur duar dhe kamë të i kishe të më dha, gjokësi në kishe të gjerë, ka pasqimet e këshpatullat, tek para krahët, sëllë Allah më a.s. Nuk ishte i gjatë dhe asish kurëtër, kishte një trupë me satar. Kush e shikon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me këto tipare, ai me të vërtetë e ka parë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse është e pamundur që shejtani të shfaqet në ëndër me formën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala qet na e shtoj besimin në profetsin e Muhamede sallallahu aleyhi wasallam të nga eshtoj dashurim për të njërit madh nga mundsoj të ecim në udhën e ti dhe të nga bashkoj me ta në nflamuin e ti në ditë në gjukimit e rusë allahu në lërcuar që nga bëjt të, të, bëj të do bishme këtë që të gjua dhe të nga bëjt për banorve të gjëneteve të larta walhamdur e lahi rabbil alemin më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m a mm -hmm.